От і заїхав я на Далекий Схід. Приблизно місяць нас туди волокли. А Ванюха в Мордовію потрапив, як виявилось пізніше. Звичайно, етапний турпохід так хоч не ішачеш, а якщо в відповідних сферах табірного товариства маєш вагу, то вилижуєшся собі на нарах від світанку до вечірньої перевірки. Жерти, щоправда, дають баланду, трапляється, що води катма, душно, дихати нічим, але все ж таки не стачкою та заступом. Об'їхали, їхали врешті, приїхали в Комсомольськ на Амурі, не висадились. Прибули наші купці з далекослідніх будівництв, а половина заміщується на дорогу цинготні. Це, хто не знає, думає, що цинга – хвороба зубів. Та ніж, бо скрутить людину, ноги до живота притягне, ходити неможливо. Поспіхом відчукали напівзгнилий табір і загнали нас туди, на карантин. І майже до кінця осені нас там і протримали, а під осінь завантажили на баджу і погнали Амуру. На будівництво на проводу, описаного Ажаєвим в романію далеко від Москви. Привезли в тайгу, почали за формулярами приймати. От тут-то я наявенове прізвище не відгукуюсь. Врешті-решт один я й залишився. Дивиться, червонопогонний, у формуляр. Семену, суч сину, тобі що, Особливого запрошення треба? А я громадянина начальнику не Семенов, а Балкін я, Андрій Петрович. А як же ти сюди потрапив без документа? А звідки я знаю? Ви начальство, вам видніше. Ясна річ, тут матюки почались, шухар, з'ясування, чому немає формуляра Абалкіна. Ну, де без того, що пару раз по шиї врізали. Виїздіть усіх в зону, а цього ізолятор. Однак ізолятори вічно тримати не будуть. Відсидів кілька діб та й випустили. 600 грамів дають, приварок теж, а на роботу ні ногою. Як можна? Людина без документа. Опер частина перевірила. Відбитки пальців на формулярі не мої. Не брешу, значить. Та й самі знають, що порядку в них немає не було. До чого ж тут бідний зек? А мені того й треба. Лозунг у нас випробуваний. Краще кашки не додай, а на працю не ганяй. Вже взимку, коли Амур замерз, і по ліду автодорогу налагодили, відправили мене в Комсомольськ у Тюрягу. Порядок знавців був твердий. Відшукалася справа, тож не справу везуть до людини, а людину до справи. Ось тут-то я не раз яркими сльозами вмився, коли довелось півтора року в Столипинських вагонах через всю Радянську Азію волочитись, на оселецях без води, на черствому пайку, та що там казати – тільки й у тіхі, що в Хабаровську, в тюрмі кілька місяців відпочив, а потім в Іркутську, Красноярську, Свердловську. На захід важко було оказію дочекатись. Людина потрапляла, як у вовче горло. На погибель на схід завжди, будь ласка, а назад не передбачено. Чи добре, чи погано, а майже два роки за лопату не брався. Прибув до особистої справи, а там раптом комусь із начальства сеча в голову вдарила – потарганили мене аж у Карелію. Зажурився я серед мальовничої природи, та зненацька хрущовська відлига почалася. Через півроку і випустили на волю. «Так, везучий ти!» – задумливо підсумував Рудольф Карлович. «Може, в доміну постукаємо?» Воістину везучий!» – щиро підтвердив Балакучий Абалкін. «Наприклад, моїм двом братам не поталанило». Так не поталанило, а вони, коли війна почалася, на тракторному в Харкові працювали, за комсомольськими бутівками. Обидва дружині, в обох по двоє діток, а повернулися в 44-му на Волинь до матері. Без ніг, частково без рук, посічені осколками. Якраз на весні того ж року по всій визволеній від німців в Україні комуністичні активісти не по селянських подвір'ях і забирали запаси хліба до останнього зерняти. Виконували наказ вождя. Україна за три роки нічого не дала в засіки батьківщини. Забрати весь наявний хліб. Саме в 1944 році були закладені передумови страшного голоду 1947 року. Схвальований Абалкін почергонів і почав задихатись. Андрію, може, не треба зробив спробу зупинити його Лещинський. Але той потер груди глибоко зітхнув і запально промовив. Ні, треба, нехай знають. Але кого він мав на увазі, не пояснив. Андрій Петрович продовжував виливати невгамовний часом біль. Як і всі сільські родини, мати з братами страшно голодували, але уповноважені не помилували навіть інвалідів без нігі рук. Незабаром старший брат внат помер, а середньому Василеві в сільській кузні змайстрували вузика на чотирьох поїщатах, і так всяк він почав на ньому пересуватись. Аж тут несподівано диво на голову. Приїхала його дружина з двома дітками, знайшла все-таки. Василь спочатку зрадів, а потім знітився, а невдовзі зник. Шукали дружина, мати та інша рідня, але не знайшли. Кажуть, хтось бачив на залізничній станції чи то у Львові, чи то в Коломиї. Про всю цю історію мені вже потім мама розповідала. Між іншим, коли наш заківський ешелон рухався, по першому колу через Воронеж, Шкуй, Башов Свердловськ, Умск, Новосибірськ, Красноярськ, Іркутськ і далі на Владивосток, то бачив я на вузлових станціях нещисленну кількість покалічених війною інвалідів. Ти їх бачив на відстані, а я з ними спілкувався віч віч, коли жив у будинку, підтвердив Рудольф Карлович, не розуміючи, до чого хилить Абалкін. Скільки їх було на базарі, на станції. Страшно спотворені, здебільшого більшого молодіща чоловіки. А на що ж вони жили, поцікавився Христофоров. Жебракували, торгували всякими дрібницями. наморщив морщив чолу, згадуючи Родольф Карлович. Ворожили, грали в карти, заливали своєю горілкою, лаялись. Тобто своїм скаліченим життям мулили всім очі. Саме так, знову перехопив нитку розмови Абалкін, Безумовно, вони фізично заважали здоровим людям, впливали на їх непереможний оптимізм, виносили відповідно дезорганізацію в роботу залізничних станцій, не боялись гостро матюкнутись на адресу батьківщини і Сталіна.